Під стіну, що бушуєш, Мошуле, я, нічого, мовив тачик весело до стола. Мошул мовчав, ясно горіли свічки, холітали на стелі дивні танці без музики. Мухала бігала Мошулом по руці, по ногах, щось збирала на оці, змошула зразу тачика в лице, тачик поморщився. Пальці до мухи забрав, муха укрила, шугнула просторе вікно. З хлопців ніхто не прийшов, це його здивувало, та відогнав, як муху, думку про них, заячав. Руки твої мошили в мозолях, й мошили, у смордах вік звікував. Що ти значив у світі, і що світ у землі за великий, ні? Мошу мовчав. Муха чомусь не вертала. Тачек чув кислуватий запах мерця. З третім півнем до Касамари вступила розпатлана пося. Сіла у головах бійця. Чуєш, іди, покемар. Через день поховали. Пес ішов по дорозі. Заплаканий був і прибитий. Тачику взяв на руки і ніж до самої ями пса на руках. З ПТУ ніхто не приїхав, лиш прийшла телеграма. «Саба лізнуєм вам!» Бунця не голосила. Мама була, як грім на дорозі, гарам. Мала червоні пати на шиї і на лиці. Несла поминниє масло і помаранчі. Яблука й горіхи творили у кошику Твориво, ніби каплиці. Піпка див, а все поглядав на помін'є. Ну, а дячок доскал, аж тряслися над ним, Штивно так завивали, аж похрипли оба. Пося приповідала, міла тут дуже робити, Дома і колиями". йо. Через чотири дні мама робила празник, Накупила їсти забунцяні гроші, хліба чомусь не було. Накликала гості, садила під яблука надворі. За тим дубовим столом винесли з касамари, на якому лежало тіло, поклали чотири лавки, тачик позичив дві у вуйка гурня. Лиш би надвечір приніс, бо жінка у мене строга, добре. Та й ви, ходіть. «Все ж таки ми родина?» «Нє, ми з бунців твоїв у сварі». «А через що?» «Запитай». Та не було коли питати. Бунця сиділа на покуті у чорній цигайці, запнуті у чорну з дуже дрібненькими ружами. Павити цю мовчали. Тут були сусіди, а навіть трохи родини». «Іди хліба узич, до кого, мамо? До тінці. Тінці в магазині. Ну, а що? Мамалигу, колопиха знає що. Йо, маєте рихт? Мама налила води у великий човун. Не протікає? Ні. За якусь хвилю чи кілька хвилин, що прилетіли, як сніг поза вікно теплої хати, подвійне, мамалиґ була готова. Вивернута на столі. Мама краяла ниткою на кавалки, тачик тикав у ті кавалки помаранчеві свічечки. Кінчики гриз зубами, сплювував у траву, запалював від запальнички. Мамаличка була гаряча, свічечки плавились і стікали з морідним парафіном. Чулася, бодай прости, дай Бог прийме. Тачик нічого не їв, лиж дивився, як мама лишці плавиться помаранч. Далі ліночки вставали, молилися, брали ту мамалигу і йшли. Посі мама дала кошики їд за поману, а калуписі ковдру і подушку. Бунця лежала у касамари хропла. Калупиха взяла поману і пішла до зінрці пропити. Пося молила, кумо, не треба мені яєць, але як калупи сідати тото. Та вона проп'є, Аліца так тяжко топір'я дерла, А біцьо покійний, найз Богом спочиває, Атлас аж упутили у перебесагах поїздом у мороз. «Заткай хавку, дурна, бери, яйці і йди». Мама стала чужа, очі горіли вогнем. Щоки так само горіли. Ліцо, видиш ватральку. Зараз хомну й усе. Мама вправді взяла ватральку в руки. далась ближче до фіртки. Ліцо, кумо, біжить додому. Алочка у петлі. Що ви, кумо? А я, сволок, чорний пасок. Кумо, кумо, біжить. Посяв ноги. «Айно!» Мама приступила до тачика. Чупер масний, немитий. Розсипався по плечах і на груди. «Шо стоїш? Кажи мені! Ти убив?» «Мама, я...» «Ти, ти, ти!» «Та як не, то твої хлопці, айно!» Тачик пав на коліна, сльози котилися з віч. Мама взяла сакіру. «Зараз голову пріч!» «Зара, зара, ходи!» – шарпнула за рукав. Стара Мартанашка вдерила маму прутом по голові. Сокира дзюркнула на цемент з іскрами у траву. Суко, ти шо? Матушу, матушу, не бийте маму, тачику. «Та же...» Нє. то мастіть собі голову і пішла». Заврукатіла машина. Мама вхопила Барду в руки і бігом до машини. «Хто се? А хто се? Га?» Шофер змитикував. Лада зірвалася з місця. В салоні блиснули очі темні і повні сльози. Власниці чебуреків. «Анеця!»